Він довідується про селянські бунти на Волзі і про жорстокості влади при їх придушуванні. З глибоким подивом слухає твердження про те, що це, мовляв, спричинено польськими агітаторами, котрі підбурюють селянсу проти влади. Такі твердження нагадують йому аргументи Вовка з байки Лафонтена. Насправді все набагато глибше і страшніше. Жорстокість яку виявляють обидві сторони, говорить нам про те, якою буде розв'язка. Певно, настане вона не скоро. У народів, котрими керують ось такими методами, пристрасті довго бурлять, перша ніж спалахнути. Небезпека наближається щогодинно, але криза запізнюється, зло здається нескінченним. Одначе ж сьогодні можна передбачити її неминучість, не намагаючись угадати, коли ж саме вона вибухне. Що було після появи книги Кюстіна, були як мовиться, громи і блискавки, які мали долетіти від Петербурга до Парижа. Уявімо собі, що Микола I прочитав усі фрази приблизно такого характеру: хоч і наоглядна ця імперія, все ж вона не що інше, як в'язниця ключ від якої зберігається в імператора, або ж тому, хто мав нещастя народитися в цій країні, лишається тільки шукати втіхи в гордовитих мріяннях та надіях на світове панування. Аж такого собі не дозволяли ні Халепський, ні Герберштейн, ні Олеарій, ні Горсей, ні Манштейн. Ще недавній прибічник абсолютної монархії в ідеалі, Кюстін звинувачував Російську імперію в багатьох гріхах, серед яких найголовніший – культ рабства. Здавалося б парадокс, але зовсім не парадокс, якщо врахувати, що Кюстін – духовний спадкоємець ідеї французького просвіщення. Людська гідність, честь, рівність усіх перед законом та багато інших важливих моментів існування індивіда в суспільстві були для нього непорожнім звуком. Треба жити в цій пустелі без заспокою, в цій в'язниці без відпочинку, яка іменується Росією, щоб відчути всю свободу, яку мають народи в інших країнах Європи, хоч би який там був прийнятий спосіб правління. Це Кюстінів вирок, якою була відповідь Миколи І з його численними клевретами. Класична відповідь. Ця відповідь справді у канонах російських традицій. Книгу Кюстіна в Росії заборонити. Заборонити навіть будь-яку згадку про неї. Розгорнули в Європі операцію «Анти Кюстін». Сценарій її заперечував все, що написав француз. Її усіма можливими способами компрометували його. Ясна річ, зі своїми ворохобниками боротися незрівнянно легше. Миколу Новикова було кинуто до Шлісельбурзької в'язниці, Олександра Радищева, автора подорожі з Петербурга в Москву, засудили до страти, яку згодом замінили десятилітнім засланням у Сибір. Автора філософських листів Петра Чадаєва, до речі, Кюстін із ним зустрівся під час своєї подорожі. Уряд вирішив за найкраще оголосити божевільним. Це було зроблено для того, щоб не привертати увагу суспільства до ось таких, наприклад, тверджень філософа. У протилежність усім законам людського співжиття Росія рухається тільки в напрямку свого власного поневолення і поневолення всіх сусідніх народів. Або ще таке спостереження Чадаєва «Ми, росіяни, завжди мало цікавилися тим, що є істина і що неправда». На такі розправи французький маркіз був для царського двору недосяжним. Отож, єдиний сценарій – інформаційна війна, вербальні атаки. Швидко з'явилося кілька описів російських авторів французькою мовою, в яких крізнило бажання авторів відбілити імператора, пімати автора на фактичних неточностях. Вони в книзі є, але не вони визначають її зміст, і вони зовсім його не заперечують. Також виставити Кюстіна в карикатурному зображенні. Граф Бутурлін навіть дописався до того, що Микола І буцімто, довідавшися про дуже погану репутацію маркіза у Франції, відмінив усі почисті Кюстіну і відмовився його приймати. От, мовлялечки, і наслідок Кюстін помстився злобним памфлетом. Характерно, що навіть прогресивні діячі Росії виступали зі звинуваченнями Кюстіна в наклепництві. Скажімо, Федір Тютчев писав в одній зі статей 1844 року «Книга пана Кюстіна служить новим доказом розумової безсоромності й духовного розтління, прикметної риси нашого часу, особливо у Франції» завдяки яким дозволяють собі ставитися до найважливіших і вельми високих питань більше нервами, аніж розумом. Відважуються судити весь світ не так серйозно, як бувало ставилися до критичного розбору водевілля. А поет Василь Жуковський в одному з листів кинув на адресу Кюстіна собака. Він же підбивав в'яземського рознести книгу Кюстіна, бо на його гадку – Незважаючи на те, що в книзі багато правди, автора треба нагородити ляпасом. Виходить, що Кюстін цього заслужив саме за неї, за правду. Не випадково же Тургенєв прохав В'яземського не слухатися поради Жуковського. Зрештою, всю ту історію, яку і чимало інших довкола Кюстінової книги, докладно викладено в нарисі Гесена й Предтеченського. Особливо агресивно висловлювалися про книгу француза в таборі слов'янофілів, але характерно, що в критиці декотрих із них прозвучали її конструктивні мотиви. Хом'яков, звинувативши іноземців у зловорожому ставленні до Росії, воднораз звинувачує росіян, котрі раболіпно поклоняються Заходові, а про свою вітчизну говорять скромними словами. От, мовляв, чужинці, бачачи це, і збиткуються безкарно з Росії та росіян. Воднораз автор закликає своїх співвітчизників вивчати історію та культуру Росії, знаходити в них те, чим вони можуть виличатися перед світом, що поглиблюватиме їхню національну самоповагу. Цей заклик, визнаймо щиро, дуже актуальний для нас – оскільки в світі рідко зустрічається такий глибокий національний нігілізм, як у нас. Характерно, що Пюстінова книга була однаково небажаною і в царській Росії, і в Радянському Союзі. Тільки 1930 року з'явився невеликим накладом її російський переклад, згодом вилучений із відкритого фонду бібліотек. Імперський дискурс царської Росії виявився чи не найважливішим і найвизначальнішим із успадкованого від неї кремлівськими владцями. І лише в наш час у Москві перевидано Росію в 1839 році під назвою «Миколаївська Росія». Були неодноразові спроби прикреслити книгу Кюстіна буцім-то самим Кюстіном. У Росії поширювалися чутки про те, що Маркіз, бачте, переглянув свої погляди, її оцінки і зрікся їх. Однак автори цих історій видавали бажане за дійсне. Кюстін лишився при своїх переконаннях до останніх днів свого життя. Ще порівняно недавно російський письменник і редактор журналу «Континент» Максимов, даючи інтерв'ю Медведєву, стверджував, так Кюстін раптом полюбив Миколаївську Росію. Мало хто знає, що через 10 років Кюстін написав про Росію абсолютно необоротну книгу. Автор передмови до Кюстінової праці, виданої 1990 року, Мироненко, так коментує легенду від Максимова. Таким чином з'являється образ русофоба, що розкаявся, а його книга «Росія» в 1839 році виявляється тим більше наклепницькою. Насправді нічого подібного не було, і Кюстін ні через 10 років, ні пізніше не видавав і не писав ніякої наоборотної книги. До речі, останнє прижиттєве видання Росії в 1839 році Кюстін здійснив 1854-го, за три роки до смерті. Цей факт свідчить сам за себе. Автор не зрікся своїх висновків – Висловлених у цій книзі не переглянув їх, а його Росія в 1839 році пережила свій час. Їй і сьогодні належить значно більша роль, аніж просто історико-літературного документа. Ця книжка і сьогодні несе в собі чимало актуальних запитань до російського істеблішменту. На жаль, і нині не застаріли деякі Кустінові діагнози. І нині... Є серйозні запитання про особливості російської ментальності і про загрози російського імперіалізму. Про все те сьогоднішньому читачеві багато може сказати. К'юстінова книга, писана ще 170 років тому, очевидно, і сам автор був би вельми подивованим, якби йому хтось тоді сказав... Саме у вашій книзі через стільки десятиліть шукатимуть відповіді на питання про характерні особливості буття російського народу в його державі і про загадкові мотивації його ставлення до інших народів. Без такої лектури, як Кюстінова Росія, все це розуміти складніше. Ця книжка, своєрідне, Експозе Кюстінової Росії, в ній викладено найпромовистіші епізоди є найважливіші ідейні моменти книги, перемежовані коментарями упорядника і автора передмови Дмитра Донсова. Як відомо, кожен текст неодмінно несе в собі дух і температуру доби свого літературного народження. Тут… Виразно відчутна похмура атмосфера років у Холодної війни. Саме нею зумовлені її відповідна риторика, її політичні інвективи. Кустін дав творцям цієї книжки дуже серйозні аргументи. Саме такого характеру мотиви зазвучали згодом у збірці історико-політичної публіцистики Євгена Гуцала «Ментальність Орди», в якій сучасний український письменник Розглядав взаємини українців і росіян у контексті протистояння двох типів цивілізацій. Без будь-якого перебільшення можна стверджувати той, хто знайомий із лектурою характеру Кустінової Росії, значно глибше розуміє причини й закономірності чеченської чи грузинської інвазії Росії, тамтешній феномен Путіна або Такий тріумф національної демократії, як, скажімо, розстріл Білого дому в Москві. Свою книгу Кюстін завершив зверненням до французів. Якщо ваші діти надумають нарікати на Францію, прошу вас, скористайтеся моїм рецептом, скажіть їм, їдьте в Росію. Така подорож корисна для будь-якого європейця. Кожен, хто близько познайомиться за царською Росією, буде радий жити в якій завгодно країні. Завжди корисно знати, що існує на світі держава, в якій щастя немислиме, що за самою своєю природою людина не може бути щасливою без свободи. Хто сьогодні візьметься стверджувати, що ці слова для Росії вже актуальні. Кінець.